În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfânta Evanghelie de astăzi ne pune în față câteva învățături foarte folositoare, pe care e bine să le adâncim cât mai mult în sufletul nostru. Domnul nostru Iisus Hristos, pentru mila Sa, ca un milostiv, blând și mângăietor. El, Dumnezeu adevărat, se numește pe sine om. Și ca un om cu slujitorii săi petrece pe pământ. Slujile Lui suntem noi, oamenii, de la cei mai mari până la cei mai mici. Talanții Lui sunt tot binele, și cinstea ce o dă pe lumea aceasta oamenilor, toate darurile ce le supletești și ce pământești, adică viața aceasta, mintea cu toată înțelepciunea ei, toate meseriile, toate talentele, precum vocea, sănătatea, priceperea a descoperi, a lucra, a chivernisi bine, precum și toate bogățiile pământești, adică aurul și argintul, dobitoacele pământului, păsările și pește apelor. Toate câte le are omul, le-a împărțit, i-le-a dat milostivul Dumnezeu după puterea fiecăruia, ca unul ce știe puterile noastre. El care este creatorul cerului și al pământului, a știut ce face și toate le-a făcut cu marea sa înțelepciune. Când a dat unora mai mult și altora mai puțin, nu înseamnă că cel ce a primit mai puțin a fost necinstit de Dumnezeu, căci tot același stăpân a dat și unuia și altuia dar Milostivul a știut cât poate să ducă și unul și altul și mai ales pentru ca oamenii în lumea aceasta să fie trebuincioși unii altora, căci dacă ar fi fost toți la fel, atunci n-ar mai trebui să se ajute unul pe altul și nici dragoste n-ar mai fi între oameni, precum spune Sfânta Evanghelie, că la ziua judecății, Va cere Dumnezeu să o la slugilor sale, ca să vadă cum a cheltuit fiecare darurile lui, dacă le-a împărțit și altora, sau numai el însuși le-a folosit, s-a folosit de darurile lui Dumnezeu. Cei ce au luat cinci talanți sunt patriarhii, arherei, preoții și deapia, pentru că aceștia au cea mai mare răspundere de sufletele celorlalți, ca unii ce trebuie să poarte grijă, să mulțească și să aducă la Stăpânul Hristos toată lumea care nu-L cunoaște și nu este botezată în numele Sfintei Trei. Iar cei ce au primit doi talanți sunt stăpânitorii și conducătorii țărilor mai mari orașelor și satelor care au mai mare cinste decât oamenii de rând și au răspunderea pentru treburile pământești, iar alții, cei mai de jos, care au răspundere mai mică, lumea de rând care stă sub ascultarea altora. După cum aceștia care are numai un talent, dacă îl vor mulți, va avea plată și cinste mare de la Dumnezeu, așa și cei cu cinci talanți, dacă nu-i vor înmulți, vor fi aruncați în muncile iadului. -iad. După cum spune Sfânta Evanghelie, desluga aceea care a luat un talant și n-a lucrat cu dânsul, ci l-a îngropat. Și Domnul nu i-a luat talentul dar l-a legat de mâini și de picioare și l-a aruncat în focul cel nestins, după ce i-a luat și darurile lui. Așa vor păți slujitorii bisericii de nu vor învăța poporul legea lui Hristos, ca să-i câștige pentru împărăția lui. Așa vor păți dregătorii lumii de nu vor face dreptate a sufriților, năpăstuiților, nedreptățiților, curăților. Așa vor păți și bogații, de nu vor ajuta pe săraci și pe văduve, pe orfani și neputincioși. Așa vor păți toți înțelepții, de nu vor da sfat bun și drept și învățătură sănătoasă spre folosul sufletelor și al trupurilor. Așa vor păți și cei ce au putere și nu vor să sprijinească pe cei mici și slabi. Așa vor păți meseriașii care nu vor învăța meseria lor și pe alții. Așa vor pătimi în muncile iadului toți aceia care nu-și pun în lucru talentul lor, talentul lor, darurile cele date de Dumnezeu, ca să fie de folos aproape. După cum vedem și în lumea aceasta, că cei mari plătesc celor mai mici după vrednicia lor. Deci, să ne păzim, să nu fim slujrele și viclene Domnului nostru, să nu cheltuim bunătatea Lui numai pentru trupul nostru, mâncând, bând și alte cheltuieli rele făcând, ci să-L împărțim, cum zice Domnul, să-L dăm neguțătorilor. Iar neguțătorii sunt bisericile, săraci și lipsiții, care dacă iau ajutor, încep să aducă laudă lui Dumnezeu mulțumindu-i. Iar cel ce îngroapă talentul este cel ce se îngrijește numai de binele său. Aceștia sunt egoiștii, cărora le place să stea comozi, lăfăindu-se și chefuind și cheltuind darurile lui Dumnezeu numai pentru ei și familia sa. Aceștia sunt civicle și cu nedreptate, caută să înghită munca altuia. Această lăcomie este pământul, în care îngroapă sluga cea vicleană talantul Domnului Său. După multă vreme, zice Sfânta Evanghelie, a venit Domnul slujilor acelor și le-a cerut s -o de cele ce au lucrat cu talanții. Tot așa va fa face și Dumnezeu cu noi la judecată. Cum poate să fie așa de repede? poate și să vină ca un fulger pe norii cerului. Acum Dumnezeu ne așteaptă, ne de răutățile noastre și ne dăžduiște de la noi să ne întoarcem la pocăință până va veni El. Dar noi greșim. Sfinția să tace, ca și cum n-ar ști. Noi nu ne oprim de păcate și nu voim să lucrăm pentru mântuirea sufletului nostru. Stăm în lenea cea sufletească și trupească care este păcat de moarte. Vremea cea multă care a lipsit stăpânul din mijlocul slugilor este timpul de când s-a înălțat la cer cu trupul și până la ziua judecății când va veni el. Atunci va veni cu mare slavă și cu toți sfinții îngeri și va începe judecata cu slujile sale, pentru talanții pe care i-a dat fiecăruia. Cei ce au lucrat bine și au făcut neguțătoria bună înmulțindu-i, fericiți vor fi și plată mare vor lua de la Stăpânul Hristos. Atunci se vor apropia fericitele suflete cele din tâi, care au lucrat cu multă râfnă pentru împărăția lui Isus și l-au slăvit pe el prin toate talentele pe care le-au avut și care se văd până în zilele noastre. Căci într-adevăr, fraților, pentru niciun împărat sau cuceritor al lumii nu s-a lucrat mai mult și nu s-a vorbit mai mult ca pentru împăratul slavei, Domnul nostru Iisus Hristos. El a fost prea preaslăvit de înaintașii noștri, strămoșii noștri creștini, prin arhitectură, făcând cele mai mărețe biserici de închinare prea Sfântului Său Nume. Numai în țara noastră avem o mulțime, printre care cele cinci perle, așa numite de străini, cele cinci mănăstiri din Moldova, care au o valoare imensă. Deci, cei mai mari arhitecți ai lumii pentru Domnul au lucrat, cei mai mari pictori pentru Domnul au lucrat, cei mai mari sculptori și scritori și poeți ai lumii pentru Domnul au scris, pe el l-au cântat, l-au adorat și așa și-au mulțit talentele, talanții lor. Pentru binele cel suprem, mântuirea sufletului și binele de omenirii. Deci, în arhitectură, în pictură, sculptură, cine au vizitat marele muzee ale lumii, au putut vedea cele mai valoroase lucrări care au fost puse în slujba Domnului Hristos. Toți străinii care ne vizitează țara vin cu dorința aceasta de a vedea aceste monumente de artă religioasă. Ca și noi, dacă vrem să vizităm cu adevărat ceva frumos în alte țări, punctele cele mai principale, locurile cele mai valoroase de pe pământ, ar fi să vedem Ierusalimul, orașul lui Hristos, precum și toate locurile sfinte din Palestina, cele legate de viața și activitatea Mântuitorului. Apoi Sfântul Munte Athos, toate mănăstirile cu istoricul lor, cu frumusețea și bogăția sfintelor moaște ce se află acolo în această țărișoară a Maicii Domnului. Grecia și Roma și în toate țările de pe pământ se găsesc așezăminte din primele veacuri închinate Domnului Hristos, împăratului tuturor. Și deci mai peste tot până acum, în veacul acesta, nu exista oraș sau comună ca să nu aibă ca cea mai înaltă instituție și cea mai frumoasă arhitectură, Sfânta Biserică. Acum, într-adevăr, s-au clădit multe turnuri, căci este vremea, cum spune Domnul Hristos, a hărniciei fără el, a zidirii turnului Babel, căci lumea este apucată de frica pieirii trupești, nu sufletești cu sufletul înnoată însă în potopul păcatelor și dorește salvarea trupului, nu a sufletului. Dacă ar fi spus cineva, mai înainte la niște copii care nu știu ce înseamnă cu tremuri de pământ, că într-o zi pământul acesta atât de greu, pe care s-au construit atâtea blocuri, cu atâta greutatea munților pe el, cu pădurile și toți copacii de pe el, se va cutremura câteva secunde și va răsturna multe. Cred că cei mai mulți copii n-ar fi crezut și ar fi zis că le spune o poveste. Și iată că le-au văzut, le-au simțit și s-au îngrozit, că mulți au rămas cu mare spaimă de atunci. Tot așa nu cred mulți despre existența lui Dumnezeu, despre puterea lui cea mare, despre filurile iadului ce așteaptă pe păcătoși care nu se întorc la calea cea dreaptă a credinții abiserici. În Sfânta Scriptură vorbește Domnul Hristos de cele nouă fericiți din care curg tot noianul frumuseților și fericirii veșnice. Și tot Sfânta Scriptură ne descopere nouă feluri de chinuri din care izvorăsc toate celelalte nesfârșite suferințe. Prima chinuire este arderea focului, cum zice Domnul Hristos: Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic. Acest foc este cumplit. Nu se aseamănă cu focul pământesc, este nematerialnic, este nestins și niciodată nu scade. Vaiul și țipetele sufletelor păcătoase care ard acolo sunt îngrozitoare. De mii de ori ar răbda pe pământ orice temniță, foame, sete, decât cuptorul acela nestins. Numai atât să ne gândim. Când dogorește vara căldura soarelui, cum mai fugim și alergăm la umbră? Sau când ești bolnav și ai temperatură mare, cum te mai întori și te zvârcolești în toate părțile și nu-ți mai găsești locul în pat? Nu poți să suferi și arunci în venitoarea și te sucești în toate părțile. A doua pedeapsă este gheața și frigul. Dracii vor scoate pe păcătoși din foc ca să-i arunce în tartar, unde este o baltă mare plină de apă și gheață foarte rece. Aceasta este și scrâșnirea dinților de care vorbește Sfânta Evanghelie. Acolo și aduc aminte păcătoși de toți aceia care i-a îndemnat să facă rău sau care i-a înșelat pe pământ, ducându-i la păcatele grele și-au ajuns în acel loc de chin. Scrâșnesc cu dinții împotriva lor și de durere scot răgnete spâșietoare. A treia pedeapsă este putoarea, împuțiciunea, un loc unde sunt toate împuțiciunile și necurățeniile din lumea aceasta, de la atâtea trupuri, toată murdăria de pe fața pământului, și acolo, și acolo sunt și o mulțime de diavoli, de diavoli care, care produc și mai mare, mare nădușeala mirosul în acel loc împuțit. Așa de mare împuțișiune este că dacă ar veni cineva din o sântiță aceea pe pământ, s-ar molipsi aerul și-ar muri lumea de acel miros împuțit. Într-o spântă carte a bisericii, scrie că erau doi frați care aveau același duhovnic. Părintele acelea le spunea mereu despre muncile Iadului. Unul din ei s-a făcut călugăr, iar celălalt a rămas în necredință și trăia mereu în felurite păcate, distracții și plăceri lumești. După puțini ani, s-a întâmplat ca acesta s-a îmbolnăvit și a murit. Iar călugărul se ruga mult ca să-i arate Dumnezeu unde se află sufletul fratelui lui. Și iată că într-o noapte s-a arătat sufletul fratelui său zicându-i că se află în mari chinuri. Iar călugărul a întrebat zicând, te rog frate, spune-mi adevărat, dacă în iad sunt așa de înfricoșate chinurile, cum zic cărțile noastre, sau le-au scris numai așa ca să ne înfricoșeze pe noi, atunci mortul i-a răspuns. O, să știi, fratele meu, că de mii de ori sunt mai grele decât zic cărțile și că nici o limbă omenească nu poate să povestească aceste chinuri. Și că lugăru iarăși l-a întrebat dar voi putea și eu să simt cât de puțin ca să mă încredințez de adevăr? Și a răspuns lui, da, cu care simțire vrei să înțelegi? Iar el a zis, eu sunt prea fricos și mă tem ca nu cumva să mor dacă văd cu ochii sau voi pipăi cu mâinile. Dar fă așa fel ca să miros cât de puțin. Atunci fratele, a scuturat haina cu care era îmbrăcat și a ieșit atâta împuțiciune încât nu mai puteau trăi ceilalți călugări în mănăstirea aceea. Fugeau în toate părțile neliniștiți și până când nu s au dus în alt loc și și-au făcut altă mănăstire, n-au putut să mai trăiască în locul acela. Așa de grozavă a fost împuțiciunea aceea. A patra muncă este a vederii, un loc unde sunt adunate duhurile cele ale dracilor. Ca atât de înfricoșate și urâte sunt, încât dacă s-ar arăta unul aici pe pământ și ar fi în fața ta o prăpastie mare, te-ai arunca acolo de frică sau într-un cuptor aprins. Mai lesne te arunca în cuptor de frică. A cincea muncă este foamea cea cumplită și setea nesăturată, cum zice la Apocalipsă. Vor mânca limbile lor de foame și nemăsurată durere și vor flămânzi ca și câinii. Vor dori o picătură de apă ca să răcorească limba cea arsă de durere, de sete, dar nimeni nu i-o va da. A șasea pedeapsă este viermele cel neadormit, adică să treacă prin fața lui toate păcatele care le-a săvârșit și se vor preface păcatele lui care le-a făcut cu dulceață pe pământ în viermi, care întruna varoade din sufletul lui și îl va chinui. A șaptea muncă este întunericul cel mai din afară, legarea mâinilor și a picioarelor, cum spune Sfânta Evanghelie de astăzi, legați-i mâinile și picioarele, luați-l pre el și-l aruncați într-un tuneric cu cel mai din A opta pedeapsă este deznădăjduirea și mâhnirea cea veșnică pe care o au o fără vreo nădejde de a mai ieși vreodată din acel loc jalnic. Și acolo vor striga nencetat, blestemând și hulind ziua în care s-a născut. A noua muncă este tânguirea cea nencetată, lacrim nefolositoare. În acest loc de mare spaimă sunt șerpi, viermi și demoni nemilostiți. Toți acești căluși o suntiți, fără de vreo de scăpare, strigă ziua și noaptea zicând, că mai bine era de mii de ori să fi murit de când erau mici și să nu mai fi născut pe pata pământului să facă păcate. Și după cum pe pământ s-a mulțit păcatul, fraților, și s-a făcut câte un păcat mai nou, așa și în iad s-a înființat un loc de chin și o sândă. Pentru că acum se fac unele păcate care nu se făceau înainte de potopul lui Noe și nici în Sodoma și Gomora, cetățile acelea care au fost arse cu foc și pucioată, de sus de la Dumnezeu. A descoperit Dumnezeu unor ai lui și alte locuri de chin pentru unele păcate mai noi. O sfântă a văzut în iad o femeie care făcuse șapte avorturi și era închisă într-un fel de grotă bine ferecată, cu șapte draci la un loc, șapte balauri care sugea din ea și șapte grămezi de carne din care o îndopa demonii mereu și carnea aceea nu se mai termina și așa era chinul veșnic. În alt loc a văzut un cuvios părinte, într-un fel de arenă, ca de circ, dar foarte murdară și nămăloasă, o mulțime de suflete care aveau trup de om, iar capetele erau a unor jivine, fiare sălbatice de pe pământ. Unele erau cu cap de balau, altele cu cap de tigri, altele cu cap de pisică, altele cu cap de câine, altele cu cap de porc și de lup. Și tare se mira acest părinte și se îngrozea de cele ce vedea și nu știa ce păcate au făcut pe pământ aceste suflete. Dar povățuitorul lui, care era un sfânt înger, i-a spus că aceia sunt cei care au mâncat carne de om. Și a întrebat cu viosul, cum a mâncat carne de om? Iar îngerul i-a spus, unii au vândut pe bani suflete nevinovate, care au fost băgate la închisoare și au murit din cauza lor. Alții au părut și au stat împotriva celor credincioși și au avut de suferit creștinii după urma pârâciunii lor. Alții au fost mânioși ca niște tigri, au sfâșiat sufletele nevinovate, chinuindu-le multe feluri, ca să trăiască după urma lor și să le ia avutul lor. Altele, acelea care au capete de balaur, sunt sufletele împăraților păgâni, care au persecutat creștinii și i-au dat morți în diferite chinuri. Iar cei care au capete de lupi sunt sufletele mai marilor sectelor, care au dus în rătăcire și au sfâșiat urma Stăpânului Hristos. Și să știi că la ziua judecății, aceștia vor fi repartizați în cele mai cumplite munci ale iadului de Stăpânul Hristos Dumnezeul nostru. ia aminte și spune, că nu în zadar se vorbește în Sfânta Carte de chinurile ce așteaptă pe trădătorii drepților creștini și pe toți păcătoșii ce-i apucă nepregătiți. Spune tuturor că în iad nu mai este pocăință, numai cât trăiește omul să aibă grijă, să-și îndrepte faptele și să vină la Sfânta Biserică să se spovedească de toate păcatele și să trăiască mereu aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu. Și așa, creștini, așa spun Sfintele Cărți, că în iad sunt fel de fel de munci și chinuri și locuri de osând, jale și tânguire. De aceea și noi să nu fim leneși ca sluga cea vicleană, din Evanghelia de astăzi, care a îngropat talentul Stăpânului Său. Unul a avut și pe acela l-a îngropat. Să ne dăm silința și să mulțim zi de zi osteneală după osteneală. fapte bune de tot felul, și fiecare avem de la Dumnezeu câte un dar. Unul are darul îndemnării când deamnă și pe alții la bine, să vină la biserică, să facă fapte bune, altul are voce bună. Puneți-vă talentul acesta în slujba Domnului și cântați Creatorului în biserica aceasta Sfânta Lui, nu creaturilor, nu foaie verde salci. că mulți au voce și cântă pentru lume, pentru viața aceasta și pentru toată lumea aceasta, tot felul de cântece, iar pentru Dumnezeu când vine la Sfânta Biserică, nu poate să zică nici Doamne miluiește, sau mai bine zis, nu vor să zică. Deschideți gura și cântați, că Sfinții din Cer vin între noi și cântă împreună cu noi și Sfinții Îngeri. Sfințiți-vă limba cu cântece și rugăciuni sfinte, Căci cu limba noastră deschidem raiul și tot cu limba, dacă nu vrem să ne rugăm și să cântăm Domnului, deschidem iadul. Căci limba se face prin cântece și rugăciuni, cheie a raiului, iar prin cântece lumești glume proaste și cuvinte de hulă împotriva credinții și al lui Dumnezeu, se face cheie pentru iad. Așa cum a spus Sfânta Cântare din ziua de astăzi, evrei au ascuns viața mormânt, iar tălharul, cu limba a deschis rai. Nimeni să nu îndrăznească să vă oprească de la faptul aceasta bună de a cânta Domnului că și toți cei ce se vor mântui, această treabă o au în rai să cânte cu îngerii neîncetat cântări de slavă lui Dumnezeu. De aceea este un păcat mare acesta ca cineva să oprească pe alții de a cânta Domnul. Așa am cunoscut pe cineva care avea obiceiul acesta să descurajeze pe tineret zicând să nu se mai ducă la biserică să cânte, că acolo trebuie să cânte numai babele. Și această persoană întorsese multe suflete din calea aceasta bună și îi descurajase de a mai cânta Domnul. Venind însă timpul să se căsătorească și să aibă și ea copii, a născut nouă copii, însă toți erau muți, muții au născut. Niciunul nu putea să vorbească. Tare mult se întrista și plângea. Că ar fi vrut măcar atât să poată auzi și ea din gura lor că îi zice mamă. Dar copiii s-au făcut destul de mari și de la niciunul n-a putut auzi cuvântul acesta mamă și tată. Ia însă uitase păcatul făcut în tinerețe și nemărturisi. Și se întreba mereu că de ce o fi pedepsit-o Dumnezeu așa de rău? Ca toți copiii să-i fie muți. Iar într-o noapte, i-a adus aminte într-un vis un tânăr frumos îmbrăcat în haine albe, i-a spus, să știi, femeie, că tu nouă suflete ai întors cu vorbele tale rele din calea bisericii unde mergeau să slăvească pe Dumnezeu. Le-ai întors la calea cea rea, demonul, și le-ai pierdut. Pocăiește-te de păcatul acesta și mai spune și la alții ca să nu-ți și fericirea raiului. Așa că, fiilor, fraților și surorilor, să nu plecăm urechea la lumea aceasta care umblă în întuneric și să nu ne lăsăm amăgiți de șoaptele demonului care vorbește prin ea Că nu toate muștele fac miere. Nu toți viermii fac aripi să zboare la înălțim. Nu tot ce zboară se mănâncă. Și nici toate animalele sunt curate. De aceea să știm de ce nu pot unii să vină la biserică, să se roage, să cânte lui Dumnezeu, să facă fapte bune. Pentru că nu sunt curați la suflet, și nu fac parte din cei ce vor moșteni binele cel veșnic. Să adâncim bine în sufletele noastre toate cuvintele Domnului și plin de hărnicie sufletească, ca niște vrednici lucrători și neguțători ai stăpânului, să lucrăm acum până nu vine ziua cea mare a judecății ca să ne plătească la fiecare după lucrul nostru. Și atunci... Fericiți vom fi dacă am adus stăpânului măcar un suflet în plus, decât să-l fi îngropat și pe al nostru cu truc cu tot în noi anul fără de legilor. Căci de vom da stăpânului suflete lămurite, convertite pe calea cea bună, ne va număra și pe noi cu cei din tâi care au făcut mari sprăvi, adică, cu sfinții și cu drepții. Doamne împărate al dreptății, stăpâne Iisuse Hristoase, mai înainte de a veni ziua venirii Tale, Revar harul Tău peste robii Tăi și învață-ne să nu fim leneși pentru mântuirea noastră și pentru binele aproape lui nostru cel sufletesc și trupesc. Dă-ne sârguință să iubim lucrarea Ta cea sfântă. Dă-ne minte și înțelepciune ca să fim de folos, fraților noștri, ca la venirea Ta să auzim și noi glasul Tău cel dulce, bine, slugă, bună și credincioasă. Intră într-o într-o bucuria Domnului Tău. Amin.